72. A lakás, amiben Laciék meghúzódtak, nem volt barátságosnak mondható, de kitörődött most ezzel. Ferkó olyan otthonosan érezte magát, mintha születése pillanatától itt élt volna. Felszabadult volt és jókedvű, már jó részt elfelejtette az apjával töltött évek állandó szorongását, félelmét. Angéla eleinte nehezen találta föl magát az új környezetben. Keze máshol kereste az edényeket, a ruhákat a szekrényben. Reggelente, ébredés után egy kis idő elteltével hitte csak el, hogy addigi nyomorúságos életének vége, és talán a boldogságból is több jut neki a következő esztendőkben. De az éjszakái még mindig visszavitték szörnyű emlékeihez. Rosszul aludt, Fáradtan, ébredt az idegen lakásban. Laci egy-két bútordarabbal, terítő, díványpárna vásárlásával igyekezett környezetüket otthonosabbá tenni. Könnyelműsége, ahogy a pénzel eddig bánt, egyik pillanatról a másikra megszűnt. Meggondolt minden fillért, amit kapott, kivéve, ha ferkóról volt szó. Otthon, a szülői háznál Laci azt tapasztalta, hogy bár takarékosan éltek, de azért mindig elérhető volt, amire vágytak. Hol a kötényzsebből, hol apjuk ünneplő ruhájának rejtekéből előkerültek a szükséges forintok. Most éppen Ferkút bíztatta. Gyere a konyhába, segítünk anyádnak! A gyerek ráállt a bíztatásra, bár inkább sakkozni szeretett volna. Angélát felgyűrt ruhaújjal nagy munkában találták. Én majd mosogatok, Ferkó pedig törölget, mondta Laci. Nem szeretem, ha itt lábatlankodtok, tolta őket tettetett szigorúsággal Angéla az előszoba felé, de a férfiak nem hagyták magukat. A nőklapjában azt olvastam, hogy a férfiak nem segítenek az asszonyoknak a második műszakban. Hát, – Érdemes a nők kedvét keresni, Laci bácsi? – Persze, hogy érdemes. – Szerintem úgy se lehet kedvükre tenni, de ha már anyu nem engedi, hogy segítsünk, akkor inkább sakkozzunk egyet. – De csak, ha megcsináltad a holnapi leckédet – intette Angéla. Oh, – Ójé, már régen! Ferkú megragadta Laci kezét és a szobába vonszolta. Ott rögtön kibarította a sakfigurákat, amik szerteszét gurultak. Nevetve kapkodta össze őket. Ezt a futót meg kellene ragasztani, Laci bácsi. Mindig lejön a feje. Játszhatok világossal? Játszhatsz. Nadok egy ötöst. Holnap vegyél az ápizban, ha lenyvet. Nem kerül annyiba. A többén vegyél takarékbélyeget. Ma miből feleltél az iskolában? Ferkú, Igyekezett kitérni a válasz elől, és gyorsan újra a sakra terelte a szót. Most én leszek Tal, Laci bácsi, meg Szabó László a nagymester. Még a nevük is egyezik. Most pedig vezércsel következik. Ne cselez, Ferkó, ne cselez! Feleltél valamiből? Erre válaszolj. Töriből? Hányasra! Igazságtalanság történt velem szemben, tessék hinni. Tudtam az anyagot, csak is összezavartam. A lényeget? Hányast kaptál? Gyenge négyest. Már azt hittem, hogy egyest. Anyádnak mondtad már? Nagyobb baj van ennél. Akad egy kis aláírnivaló az ellenőrzőmben. Anyunak majd szép óvatosan tessék beadni. Hogy én adjam be? Mi csináltál tulajdonképpen? Semmiség. Szaladtam a folyosón, aztán az egyik tanár rám szólt, hogy ne ruhannjak, ne lögdösődjek, pedig nem is lögdösődtem. És ezért írtak be az ellenőrződbe? Én is túlzásnak tartom. Persze, anyu, mindenből olyan nagy ügyet csinál, szóval kíméletesen tessék kezdeni. Na, hadd nézzem azt az ellenőrzőt. Azért közben lépni is lehet, mondta Ferkó, és elment az ellenőrzőért. Tessék megnézni. – Igazat mondtam, – tette az ellenőrzőt az asztalra Ferkó. – Egy gyenge négyes, meg egy intő azért a kis lögdösődésért. – Szomorú. – Az osztályfőnökünk is mindenre pont ezt mondja. Szomorú. Ez a szava járása. Különben elég rendes tag. – A legközelebbi értekezletre majd én megyek be. Csak azt tudnám, hogyan mondjam meg anyádnak. Bandi fáradtan ért haza a munkából. Ledobta magát a fotelbe, és mereven bámult maga elé. Irén hosszan beszélt arról, hogyan foglalkozott a gyerekkel, de ő nem tudott odafigyelni. Szórakozott, igennel vagy nemmel válaszolgatott a felesége kérdéseire. Az asszony is feszült volt, a Zolgi nénivel való konfliktus, na meg a rossz munka miatt, amit az utóbbi időben kapott a szövetkezetben. Egyre ingerült ebben beszélt a férjével, és egyre nagyobb elégedetlenséget érzett. Pedig a házban, ahol laktak, néhányan irigyen össze a fejüket, amikor Szabót, a minisztériumi osztályvezető helyettest, a fekete szolgálati kocsiból látták kiszállni. Irénről is úgy beszéltek, mint aki csak ül otthon, ölbetett kézzel, gondtalanul, hiszen a férj mindent előteremt, amire csak szüksége van. Irén érezte, hogy akadnak, irigyei a házban. Éppen ő rá irigyek, akinek ezer gondja és baja van. Még a lakásuk sincs teljesen berendezve. Bandi is üresnek találta a falat, amit éppen bámult. Szerette is a képeket, ezért, hogy jóvá tegye előbbi figyelmetlenségét, megszólalt. Láttam egy szép tájképet. Mit szólnál Irén, ha megvennénk? Mindjárt hangulatosabb lenne a szoba tőle. Komolyan mondod, csodálkozott Irén, örült, hogy a férje mégiscsak törődik az otthonukkal. Van egy kis pénzünk, amit visszakaptunk Laciéktól, elég is lenne rá. Hát, csak abból vehetnénk meg, mert én már jó ideje, alig keresek valamit. Kellett neked Olgi nénivel összeveszni. Azóta sem nekem, sem a mamának nincs rendes munkája. Sőt, a mama utoljára már semmilyen sem kapott. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést már tisztáztuk. A kérdést tisztáztuk, de azóta nincs jó munka, nincs kereset. Kitolnak velünk. Miért hagyjátok? Nem csak morogni kell, főleg velem, hanem oda csapni egyszer az asztalra. Te például, Bandi, mit tennél az én helyemben? Mindenek előtt felhívnám a mamát. Irén olyan engedelmesen, mint még soha a telefonért nyúlt, tárcsázta az anyósát. Szabó néni készséget mutatott az ügyben. Rendben van Irénkém, ott leszek a marx téren a tejcsárda előtt, ha neked megfelel. Beszéljünk Olgi nééd. Megegyeztek az időpontban, de mielőtt elköszöntek volna egymástól, Irén még egy kérdésre hozakodott elő. Egyik este eljönne a mama hozzánk. Bandival szeretnénk elmenni valahová. – Mi csoda? Erről nem volt szó! – szólalt meg Bandi tréfáson. Irén érezte, hogy sikerült a csele. Bandi is elégedett volt, mert úgy érezte, a felesége belátta, hogy neki van igaza ebben a szövetkezeti ügyben. – Na látod, ez a beszéd, így kell csinálni. – Így, így! – aggályoskodott Irén. – aztán mi lesz belőle? Botrány, veszekedés, és a végén minden marad a régiben. Majd meglátjuk. Én minden esetre bízom, különösen a mamában. De mondd csak, hová akarsz te szórakozni menni? Angila befejezte a konyhai munkát. Gondosan körülnézett, hogy mindent rendbe hagyott-e. Kezére egy kis krémet nyomott, a sok munka ellenére is mindig ápolt volt a keze. Hányszor megcsókolta már Laci? Angéla, akinek zsiga mellett, nem nagyon jutott ki a gyengétségből, minden gondjáról, bajáról megfeledkezve mosolyogva, és kicsit csodálkozva nézegette a kezét. Aztán bement a szobába. Legnagyobb meglepetésére Ferkút pizsamában találta. – Anyu, én lefekszem! Csak, hogy egyszer magattól is eszedbe jutott. – Csókolom! Mondta Ferkú, álmosságot színlelve, és Laci mellett elhaladva odasúgta. Csak ügyesen, Laci bácsi. Mit csúgtál? Nem mondhatom meg titok, unyorított laci Lacira Ferkú, és kiment a szobából. Hihetetlen. Néha az az érzésem, Laci, hogy hozzád nagyobb bizalommal van, mint a saját anyjához. Csak nem vagy féltékeny. Mit beszélsz? Örülök neki, hogy. Angéla hangja elcsuklott. Laci érezte, hogy sürgősen el kell terelnie az asszony figyelmét a gondokról, ferkóról, a jövőről. Na, nézzük! Először is, kezdte nagy hangon. Hogyan állunk anyagilag? Meg kell állapítanom, hogy az adósságunkat kifizettük, és ha minden jól megy, tavaszra együtt lesz a bútorára is. Minek az nekünk? borult el újra Angéla tekintete. Laci könnyedséget tettetve folytatta: Minek, minek? Örökké csak nem maradhatunk itt. Megesküszünk, és beadjuk a lakáskérvényt. A busznál megígérték, hogy Ne kezd, Laciám, ne kezd! Megmondtam már, hogy amíg Ferkóról nem döntenek, ne beszélj most nekem az esküvőről. Nincs igazad, a bíróság is hamarabb neked ítéli Ferkót, ha feleségül jössz hozzám. És a mégsem. Akkor mi csinálsz, ha nem jössz hozzám vissza miért zsigához? Nem, nem, mondta szinte sikoltva Angéla. Aztán Ferkút is megkérdezik, ő sem akar oda menni. Mi is lenne az apja mellett belőle? Tördelte a kezét Angéla. Nekem megígérte, hogy fél évben általános jó lesz a bizonyítványa. végére pedig több lesz az ötöse, mint a négyese. Ha velünk marad, akkor talán. Történelemből ma négyes salát kapott. Az nem is olyan rossz. Nekem is ez a véleményem. Az meg, hogy szaladgál valaki a folyosón. Hát, ez volt a ti titkotok. Mi történt? Magatartásból intőt hozott. Éppen most zsiga képes lesz, és ezt is felhasználja ellenünk. Éppen csak szaladt a folyosón, és egy tanár észrevette, ennyi az egész. Aláírtad? Azt nem. Majd a hivatalosan is megtehetem. Majd akkor. A tejcsárda előtt a Marx téren hullámzott a tömeg. Egy utcára nyíló ablaknál fánkot árusítottak, sorba álltak előtte. Szabóni, amíg a mennyére várt, nagy érdeklődéssel figyelte a vásárlókat. Legszívesebben ő is vett volna egy fánkot, csak azért, hogy összehasonlítsa azzal, amit ő süt. De hát Irén rossz szemmel nézi az ilyesmit. Nagyra van a származásával, a nevelésével, és ő megpróbál alkalmazkodni hozzá. A vásárlók többsége becsomagoltatta és hazavitte a fánkot. Végre aztán egy termetes asszony félbetörte a fánkot, és már gyűrte is a szájába. Szabónénak alig jutott ideje rá, hogy megnézze, mennyivel sűrűbb tésztája van, mint annak, amit ő süt. Az enyém azért különb, állapította megelégedetten. A nagyforgatakban föltűnt Irén alakja. Üdvözölték egymást, és elindultak a szövetkezet felé. A tömegben hol elsodródtak egymástól, hol ismét egymás mellé kerültek. Mikor egy kisé nyugalmasabb utcába értek, Végre beszélgethettek is egymással. Irén udvariasan a család felől érdeklődött. A papa? Keveset van mostanában otthon. Bejár az üzembe. Valami bizottság alakult, s őt is beválasztották, kanclerfrancival együtt. Ha meg otthon van, a horgászbottyait javítgatja. Nagyon készülődik már pecázni a véncsont. Magyarázta bőbeszédűen Szabóni. Mire a család minden tagjáról beszámoltak egymásnak, odaértek a szövetkezet elé. Nehezen szánták rá magukat a bemenetelre. Irén érezte magát kellemetlenebbül az Olgihoz fűződő rokoni és baráti kapcsolatok következtében. Szabóné végül is elindult, s amenye kényszeredetten követte. A kartárs nő szokása szerint ugyanolyan lekezelően foglalkozott velük, mint máskor. Irén közben arra gondolt, miért is fogadott szót a férjének. Persze, egy vezetőbeosztásban dolgozó embernek fogalma sincs arról, hogy milyen megalázó helyzeteket kell elviselnie néha a másoknak. Bandinak csak egy szavába került volna, és akkor most vihetnék haza a horgolást, a hímzést. Mi az irénkém? Mi van veled? Talán meggondoltad a dolgot, és nem akarsz panaszra menni ezek ellen? kérdezte Szabóni. Tulajdonképpen volt idő, amikor olginéni rendesen viselkedett velem, igyekezett Irén kitérni az egyenes válasz elől. De most egy követ fújnak a kartársnővel. Gyere kislányom, járjunk a végére. De a gondolod, beszéljünk elő Bolginénibel. A vezetőbeosztásban dolgozó férjet is idegesítette, hogy mit végzett a mama és a felesége a szövetkezetben. Fölhívta Icút, hogy hazaérkeztek-e már. – Ennyire izgat az ügy, Bandikám? – kérdezte Icú. Bandi zavartan másról kezdett beszélni. – Tulajdonképpen téged kereslek, a jövő héten lesz a papa születésnapja, és nem szeretném, ha úgy járnánk, mint tavaly, amikor hárman is. Horgász vettünk neki, mondta Icu nevetve. Gondoltam, tanácsot kérek tőletek, hogy mi kellene a legjobban a papának. Minek örülne? Ezt kellene megbeszélnünk. Miután nem kapott választ, megkérdezte. Na, mi van, Icu? Miért hallgatsz? Csak azon gondolkodom, mi történt veled, hogy ennyire szíveden viseled a papa megajándékozásának az ügyét? Hiszen eddig ezt a feleséget szokta intézni. Amikor beléptek Olga Kölnitől illatos szobájába, és maguk előtt látták az elegáns, magabiztos asszonyt, Szabónénak eszébe jutott, hogy valamikor ilyenek voltak azok az asszonyok is, akiknél szolgált fiatalkorában. Velük bizony nem nagyon volt bátorsága szembeszállni. Aztán a férjére gondolt, Mit tenne ő hasonló helyzetben? Nem habozott, és egy szuszra elmondott mindent, ami sírelem csak érte a szövetkezetben. Irénnek csak annyi szerep jutott, hogy időnként helyeslőleg bólogatott, vagy amíg az anyós a lélegzetet vett, kibökte, hogy úgy van, értsikém és kedves mama, igazán kár ilyen nagy felhajtást csinálni. Úgy érzem, hogy rossz helyen mondtam el az ügyemet. De hát a menyem... Téved, kedves mama! Ezek a dolgok az én hatáskörömbe tartoznak. Elintézem tehát úgy, ahogy illik. Nem deír csikém? Nem tudom, Olgi néni. Sőt, még azt is elintézem, amiért nem tesznek panaszt. Nálunk, kérlek, a hibákat orvosoljuk, kiavítjuk. Nagyon jó hírem van a maga számára, kedves mama. Átvizsgáltam a számításokat, a könyvelést, és kiderült, mi derült ki? lepődött meg Szabóni. Hogy egy kis zavar volt az előlegek elszámolásával. Még 500 forint jár az eddig végzett munkájáért. Igazán kedves Olginéni, kezdte Irén de Szabónét nem lehetett 500 forinttal eltántorítani eredeti tervétől. Akkor, hát itt végeztünk, mondta a menyének. Hová sietne, kedveseim? ébredt gyanú olginéni – A központba valaki ez, aki ez bizalmam van. – No de Szabóni! – váltott volna hangot a kicizomázott asszony, de nem hagytak rá időt. – Irén, jössz? – Megyek, mama! – mondta Irén bizonytalanul. A keskeny utca göröngyös macska kövén Szabóni korát meghazuttoló fürgeséggel lépkedett. Irén alig tudott a nyomába maradni. Aztán hirtelen megállt, és tanakodni kezdett a mennyével, hogy mit is mondjanak annak a bizonyos Szilágyinak, aki állítólag ugyanolyan becsületes ember, mint az ő bandi fia, és akivel szót lehet érteni. Szilágyi csak ugyan türelemmel végighallgatta őket, spanaszukat jegyzőkönyvbe vetette. – Kérem, Szabókartársnő, itt tessék aláírni! Maga is fiatalasszony, mondta, miután elolvastatta velük a jegyzőkönyvet. Irén könnyedén odafirkantotta a nevét. Szabóni azonban alaposan neki készülődött, mert hiszen ennek meg kell adni a módját. Az ő életében nemigen fordult elő hasonló eset. No, hál' Istennek, mindjárt jobban érzem magam, mondta, amikor elkészült. Megtehette volna ezt már előbb is. Minek megjuhászodni kérem, nyelni a jogtalanságot? És lesz is ennek valami foganatja, Szilágyi Elvtárs? Nem szeretek jósolni, de biztos vagyok benne, hogy lesz. Eddig is sok panasz érkezett hozzám. Tudnak róla más fórumok is. A vizsgálat már folyamatban van. Nem egyedül maguk ütöttek az asztalra. Azon leszünk, hogy a szövetkezetben megszüntessük a sógorságot, komaságot. Azt hogy egyik ember a másik rovására előnyhöz jusson. Irén idegesen fészkelődni kezdett. Szilágyi pedig rendületlenül folytatta. Hanem, fiatalasszony, tudja-e, hogy maga is ludas volt egyben másban? Ami előnyt az Olginénie magának juttatott, annak sokszor talán éppen az anyósa adta meg az árát. Még maga elvitte a könnyű és jó fizető munkát, addig ő maga helyett gürcölt. Most már tudom, Mostantól kezdve igyekezni fogunk egyforma mércével mérni mindenkit. Köszönjük, szilágy jelvtárs, de mi már ma is ilyenképpen szeretnénk munkát elvinni, mondta határozottan szabóni. Magukkal megyek és elintézem. És olginénivel, nénivel, Szűkénével mi lesz? Valószínűleg a közgyűlés a fegyelmi után leváltja őt. Tudják, mit szeretnék? Ha valami rendes ember kerülne a helyébe, mondjuk olyan, mint Szabó elvtársnő. Isten őriz, tiltakozott Szabóni. A végén valaki még azt hinné, hogy ezért fúrtam meg őket. Szabóni kijelentésén megkönnyebbülten nevettek.